Hjärtligt välkomna alla när och lyssnare till Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio som sänder på 88 MHz. Idag är det lördagen den 10 mars 2012 och det här programmet sänds klockan 14.00. Det sänds också repriser, en repris söndagen den 11 mars klockan 09.00 och en andra repris torsdagen den 15 mars klockan 20.30. Jag som pratar heter David Long och ansvarig utgivare för sändningen är Arnold Boström. Jag tänkte börja med ett pressmeddelande som vi skickade för drygt en vecka sedan men vi har inte haft tid att ta upp det här i Radio SD tidigare. Det var den första mars som vi skickade ut med rubriken Sverigedemokraterna. Glädjande att regeringen backar om sjukreglerna. Och det var ju så att på den debatt som meddelade socialförsäkringsminister Ulf Kristersson den 1 mars att regeringen ändrar sig och snarast kommer lägga fram ett lagförslag i enlighet med riksdagsbeslutet från förra året. Jimmy Åkesson kommenterar regeringens helomvändning. Det är oerhört glädjande besked som visar att regeringen i förlängningen inte kan gå emot riksdagens vilja. Detta innebär dock inte att problemen med sjukförsäkringen är lösta- utan det krävs fler förbättringar av regelverket för att öka rättssäkerheten och förhindra att människor kommer i kläm Vi välkomnar också ett fortsatt utredande av arbetsförmågebegreppet och hoppas att regeringen denna gång bjuder in oppositionspartierna till samtal för att i god tid förankra förslaget i riksdagen För att komma in på lite information om Sverigedemokraterna som parti så kan jag också nämna det att det är nu årsmötesperiod Kommunföreningsårsmötena är avklarade det klarades av under februari månad. Och jag personligen har slagit ett nytt personligt rekord. Vid sex olika kommunföreningsårsmöten har jag agerat mötesordförande. Men nu i mars månad så är det distriktsårsmöten. Och ni som bor i Stockholmsområdet kommer att få kallelse till era respektive distriktsårsmöten. Med största säkerhet kommer kallelsen under veckan som kommer alltså den 12-16 mars. Då kommer kallelsen och årsmötena äger rum vecka 12 och ni som bor i andra delar av landet, ni ska ju få kallelser från era respektive distrikt. Men för att bli kallad till årsmöte så måste man vara medlem i partiet. Och bli gärna medlem för år 2012. Medlemsavgiften är 200 kronor per år. Och alla medlemmar får också utskick av SD-kuriden och SD-bulletinen. Och Nytt för i år är också att en del av avgiften går direkt till den kommunförening där du bor. Alla som var medlemmar förra året kommer att få ett inbetalningskort hemskickat. Eller ska ha fått det redan, rättare sagt. Och det är viktigt både för partiets och alla invandrars skull att den betalas i tid. Vid utebliven inbetalning så förfaller medlemskapet den 31 mars. Om man däremot inte var medlem förra året så kan man gå in på vår hemsida för att ansöka om medlemskap. Eller så kan man ringa till 08 50 00 00 50 eller så kan man sätta in medlemsavgiften 200 kronor för ett år, alltså på bankgiro 5280-7005, alltså 5280-7005. Man kan också vara ständig medlem. Det kostar 1500 kronor, då behöver man aldrig förnya medlemskapet utan då förnyas det av sig självt. Och som sagt, där man medlem så får man SD-kuriren. Jag sitter här med februari månads SD-kuriren, det är alltså vårt partiorgan. Och i den så innehåller det dels ledarartikel om Socialdemokraterna, som är skrivet av chefredaktören Tommy Hansson. Det är också en artikel om extremvänsterns våld som hotar demokratin. Och sen nämns också tryckfrihetssällskapet som tar upp en del tabubelagda ämnen. En helsida hängnas åt SDU, där SDU, ungdomsförbundet alltså, meddelar att de är större än någonsin. Och så är det också en bild på när de har en konferens i Skandiasalen inne i riksdagskomplexet. En artikel skriven av Gustav Kasselstrand med rubriken SDU tar sig an det nya året med nya friska tag. Det finns också information i kuriren om... Vad som händer i olika kommunavdelningar och distrikt. Till exempel Marcus Wichel i Norrköping som skriver motioner på löpande band. En hel artikel om det. Och eh, även information om partiet. Nya arbetsuppgifter för några av SDs ledamöter. Det nämns bland annat att Thoralf eh, Alfson tar plats i skatteutskottet. Och att eh, David Long, det vill säga jag själv, eh, byter utskott från skatt till socialförsäkringsutskottet. Där... Eh, Utgifterna för migration finns budgeterade så det är ett ganska tungt utskott. Och det finns mycket mer i den här tidningen. Bland annat är ett uppslag som handlar om kultur och lite annat smått och gott. Så det är väl värt att läsa och det är därför också ännu mer värt att vara medlem. Sedan så har det också konstaterats att Sverigedemokraterna var tredje största parti i en undersökning. Det var i Centio som vi fick 8,6 procent. Centio Research, alltså det norska undersökningsföretaget. Som först så publicerade de inte någon mätning för januari. Men sen publicerades den i efterhand i alla fall. Och då hade vi 8,3 procent där. Sen ökade det till 8,6 i februari. Och det här ledde till att januari månad var faktiskt den tangerat bästa totalt sett för Sverigedemokraterna. Där fick vi i genomsnitt 6,7 procent och det har vi bara fått en gång tidigare. Det var i januari förra året. Februari månad är i genomsnitt 6,3 procent för Sverigedemokraterna. Och mars har precis börjat. Där fick vi en mätning från Skop och där noterar vi 4,5 procent. Det var lite grann en bottennotering där. Just Skop brukar ge en eller annan sån där bottennotering ibland och nu kom det ytterligare en sådan. Men i snitt så håller vi ställningarna. Ganska bra får man då att säga. Något som har uppmärksammats en hel del på sistone de senaste dagarna- det var ju när SD-kvinnor här om dagen presenterade en kampanjfilm om hedersproblematik. Det var en pressträff som hölls i presscenter inne i riksdagen- precis utanför riksdagens kammare. Och det var alltså onsdag den 73 i tredje som den här filmen presenterades- som då ska uppmärksamma och starta en debatt om hedersproblematiken- Problem med hedersrelaterat våld och annan hedersrelaterad brottslighet är ju som är på frammarsch i Sverige. Vi, det var ganska okänt för oss tidigare här i Sverige men det blir mer och mer vanligt och mer och mer uppmärksammat och det finns större och större anledning att debattera frågan och att vi också ställer oss frågan i vilken riktning är vårt samhälle egentligen på väg. Jag var själv närvarande vid den här pressträffen, mer som åhörare. Men det fanns ett antal journalister också på plats som ställde en del frågor. Och ni har säkert märkt också att det har debatterats en del. Här om dagen såg jag att filmen som SD-kvinnor producerat hade fått över 40 000 visningar på Youtube och det ökar ständigt. Gå gärna in på Youtube och sök efter Sverigedemokraterna eller SD-kvinnor. Filmen heter för övrigt Tänk om. Och det har också blivit uppmärksammat att man i bakgrunden av en dikt som lästes i den här filmen så, så kunde man också höra en salm och det har visst blivit en del upphovsrättsliga diskussioner angående detta men såvitt jag har kunnat se så har de som producerade filmen faktiskt försäkrat sig om att de inte har begått några olagligheter med detta. Ja, när det gäller musik här i Radio SD så känner vi oss idag lite små royalistiska. Vi ska spela hyllningsmusik till kungen. Vi börjar med Roman och det är ett fragment ur drottning Holms musiken. Håll dig godo. Ja, det är Radio SD, Sverige, demokraternas röst i Stockholms Radio som sänder på 88 MHz. Och det vi hörde var alltså Roman och det var ett fragment ur musiken. Ja, vi har också skrivit på vår hemsida nyligen att en majoritet i riksdagen fäller regeringen om fjälljakten. En majoritet i miljö- och jordbruksutskottet, inklusive Sverigedemokraterna, vill att regeringen omprövar beslutet om att öppna upp fjälljakten av småvilt för alla EU-medborgare. Det innebär alltså att regeringen återigen fälls i en fråga i riksdagen och vi har också länkat då till pressmeddelande om fjälljakten. Det har under den gångna veckan varit plenifri vecka, alltså den vecka som slutade, arbetsveckan slutade den 9 mars. Plenifrikt innebär alltså att det inte är några debatter i kammaren och inte heller några utskottssammanträden men däremot så arbetar vi ju i kapp vad vi eventuellt ligger efter. Rent administrativt och även förbereder inför kommande veckor. Det kommer debatter både nästa vecka och veckan därpå. Sen finns det också möjligheter att resa iväg på olika studiebesök. Utskotten brukar förlägga sina resor, utlandsresor, inte minst just under plenifria veckor. Och Sverigedemokraterna har också skickat en delegation på besök i Kiruna för att besöka LKAB- det var en delegation från Sverigedemokraternas riksdagsgrupp alltså som fortfarande finns på plats uppe i Kiruna för att göra en del viktiga studiebesök. Och en grupp på fyra personer bestående av Björn Söder, Josef Fransson, Mikael Jansson och Kent Ekeroth har besökt Kirunas järnmalmsgruva och statliga LKAB för att känna in möjligheter och problemställningar gällande gruvans förväntade expansion. Bland annat har det först diskussioner kring logistikproblem, bostadsbrist och problem att få tag på akademiskt utbildad personal. Bronturen började på nionde våningen på huvudkontoret där man kunde blicka ut över Kiruna och se hur marken på vissa ställen börjat sjunka ner. Ett stort problem för gruvan är att man kommer allt närmare staden och därför måste man efterhand flytta. och Ibland riva eller bygga nytt för att garantera stadens invånares fulla trygghet. Värdet på fyndigheterna är så stora samtidigt som gruvan är en livsviktig inkomstkälla för kommunen att man är beredd att i princip flytta hela staden om så skulle behövas. En rundtur på förädlingsanläggningen ger en inblick i vilken enorm process som pågår på området. Enorma högar av restprodukter präglar landskapet och vi får veta att LKABs gruvanläggningar förbrukar cirka 2% av Sveriges samlade elförbrukning. Man inser hur avgörande elpriset är för den här typen av företag. Besöket avslutas nere i gruvan på 540 meters djup där LKAB byggt upp ett museum och tar emot besökare och turister. Den verkliga industrin är på det dubbla djupet och platsen för museet består av gamla gruvgångar och utkänta maskiner och en stor mängd modeller och bilder som förklarar gruvprocessen. Vi får se en film som förklarar gruvans historia med fantastiska gamla filmsekvenser bland annat från tiden då man byggde Malmbanan. Man får helt klart en uppfattning om hur mycket blod, svett och tårar som ligger till grund och byggt upp välståndet i vår en gång så stolta nation. Skriver alltså Josef Fransson för den här SD-delegationen. Och de har också besökt ishotellet på S-Range. Under fredagen den 9 mars fortsatt fortsatte SD-delegationen som består av Björn Söder, Josef Fransson, Mikael Jansson och Kent Ekeroth sina besök i Kiruna med omnejd. På väg till S-Range Space Center besöktes Ice Hotel i Jukkasjärvi där delegationen passade på att ta en rundvandring i ishotellet, isbaren och i iskyrkan. Ishotellet byggs upp varje år med is från Tårneälv. Över 1000 ton is används vid konstruktionen av hotellet. Konstnärer och arkitekter från hela världen skapar konst och design av isen och ger plats för över 100 gäster. Och Efter rundvandringen på ishotellet fortsatte delegationen till S-Range Space Center där de i besökscentret mottogs av säkerhetschefen Jon Järnmark. Fick först en presentation av S-Range Space Center och det statligt ägda Swedish Space Corporation, SSC. Därefter blev det en rundtur på området och man fick se raket, ballong och satellitområdena. SSC tillhandahåller konsulttjänster men också produkter. Man har nyligen utvecklat ett nytt raketbränsle som är ofarligt till skillnad från det nuvarande mycket giftiga bränslet. Man hoppas kunna börja sälja både bränslet och de nya raketmotorerna som är designade för det nya bränslet inom en snar framtid. På konsultsidan handlar det främst om att kunna tillhandahålla raketer och ballonger för olika experiment men också satellitkommunikation åt olika kunder. Och det här skriver alltså Björn Söder för den här SD-delegationen. Och delegationen har också besökt eh, samer. Eh, då åkte man ut i terrängen och har fått privilegiet att träffa en familj med skogssamer och diskutera glesbygdspolitik, naturligtvis med mycket fokus på rennäringen. Med mera, med mera. Och det här står som sagt på vår hemsida att läsa. Gå in på sverigedemokraterna.se jag själv tog tillfället i akt under den plenitfria veckan att eh, ersätta Arnold Boström som var bortrest på semester. Han är återkommen nu. Eh, och jag som sagt, ersatte Arnold Boström i kyrkomötet där eh, det var gruppledarmöte. Eh, och Det var även eh, kyrkomötets presidium som hade en överläggning med gruppledarna. och Då fick jag tillfället att företräda partiet där. Och jag skrev en rapport om vad det handlade om. Det var, dels så var det presidiet hade ett förslag till hur man skulle underteckna motioner om man ska skriva motioner tillsammans i kyrkomötet. Och det var också fråga om arvoden och eh, olika sätt på vilket man kan underlätta för eh, kyrkomötets ledamöter att eh, fullgöra sitt uppdrag på bästa möjliga sätt. Och när jag var där så passade jag också på att besöka domkyrkan naturligtvis. Uh, Uppsala domkyrka, jag har bara sett den utifrån tidigare men nu gick jag in i den och det var väldigt fascinerande. Det är ju en stor katedral och allra längst in så finns ju Vasakoret där Gustav Vasa är begravd och det är väldigt vackra målningar. Och det är också väldigt nationalistiskt och man har också på väggarna målat valda delar av Gustav Vasas avskedstal till riksdagen den 16 juni 1560. Och han säger då i sitt avskedstal när han vet att han snart ska dö att det som till åren komna äro havade ett själva sätt hur som fäderneslandet ut i stort betryck och elände fordom varit under främmande härskap och konungar och hur det täcktes Gud genom mig oss befria från detta tyranni. Han påminner alltså om att när Sverige styrs av utlänningar så leder det bara till elände. Och att det finns alla anledningar att tacka högre makter för att vi har lyckats hålla oss självständiga så pass länge. Och... Han säger också det att jag vet att jag i många sinne varit en hård konung. Men det tider skulle komma då Sveriges barn skulle vilja riva mig upp ur mullen om det stod i deras makt. Jag vet också att det svenska är oss snarare till att samtycka, sena till att utransaka. Jag förutser att många villoandar framdeles vara uppkommande. Därför ber och förmanar jag Eder. Håll är hårt vid Guds ord, var en överheten hörsamma, sinsemellan enige. Ja, det är visdomsord och profetian har slagit in i någon mening att många villoandar har uppkommit. Jag ska också komma in lite grann på den här försvarsmateriella affären och lite annat smått och gott. Men vi tar en kort musikpaus ytterligare. Håll till godo. Ur svenska hjärtan styr en gång, en samhäll. Ja, det här är Radio SD Sverige Demokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz och det ni hörde var Kungssången. Ja, jag har hittat på nätet sv.se att 25 000 gillar Jimmy Åkesson på nätet. SDs partiledare Jimmy Åkesson har nästan 10 gånger så många som gillar honom på Facebook jämfört med Fredrik Reinfeldt, visar ny statistik som Impuls berättar om i sitt senaste nummer. Sverigedemokraterna har över 16 000 anhängare på Facebook. 25 000 gillar partiledaren Jimmy Åkessons egen hemsida, egen sida eh, jämfört med 2800 för statsminister Fredrik Reinfeldt. Företrädesvis är det ungdomar 16-20 år som SD Nor skriver tidningen Impuls i sitt senaste nummer. Och det är ju väldigt passande. Ungdomar 16-20 år och det är där som vi eh, dominerar kan man säga. I alla fall på internet och det är båda gott inför framtiden måste man ändå säga. Den här undersökningen Populism in Europe, eller fel, Populism in Europe, eh, Sweden. En rapport om Sverigedemokraternas anhängare på nätet är gjord av den brittiska tankesmedjan Demos. Jag förstod då en axang på Europe. Populism in Europe heter det alltså. Även om SD kan ignoreras i riksdagen kan de övriga riksdagspartierna inte ignorera SDs anhängare. Det är ungdomar som snart ska rösta, konstaterar Jonathan Lehman Expo som deltog i seminariet. Tidningen Impulses av studieförbundet Vuxenskolan, sv.se alltså. Ja, eh, sen så har Sverigedemokratisk Ungdom uppmärksammats ganska mycket i media. De har lanserat en kampanj och det har Gustav Kasselstrand skrivit om på SDU's hemsida sdu.nu, gå gärna in där och läs Borta bra men hemma bäst SDU ansöker om bidrag från Migrationsverket för att underlätta återvandring Sverigedemokratisk ungdom SDU har ansökt om Migrationsverkets projektstöd för frivillig återvandring Migrationsverket vädjar till organisationer att lansera projekt som underlättar frivillig återvandring SDU ser vikten av återvandring och har nu presenterat en fullständig projektplan för hur man på ett effektivt sätt kan underlätta återvandring. En av projektledarna, till lika SDUs ordförande Gustav Kasselstrand, låter meddela att förbundsstyrelsen bestämt sig för att ansöka om 100 000 kronor för ett återvandringsprojekt under namnet Borta bra men hemma bäst. Vi är övertygade om att bland de många invandrare i Sverige som hamnat i utanförskap och social isolering lever fortfarande drömmen om att kunna återvända till hemlandet och förenas med sina landsmän. Vi har därför ansökt om att få register på de personer som efter att ha fått permanent uppehållstillstånd i Sverige levt i oavbruten arbetslöshet och lyft socialbidrag. För detta behöver vi hjälp dels av Migrationsverket, dels av Skatteverket för att se vilka som nolltaxerat i mer än tio år sedan permanent uppehållstillstånd är hållits. För den äskade summan kommer vi ta fram tios tusen bags fyllda med informationsflyers med frequently asked questions, USB-stickor och DVD-skivor innehållandes informationsfilmer på olika språk och annat smått och gott som hör goodiebags till. SDU tar fram allt material med hjälp av grafiska Designers och tolkar. Material som tas fram syftar till att informera om och uppmuntra till återvandring. Och för distribution av materialet står 50 STU-aktivister till förfogande för dörrknackning och utdelning. Vi bedömer att runt 1000 hushåll kommer nappa. För att läsa ansökan i sin helhet kan man gå in då på STU.nu och klicka på länken för mer information Gustav Kasselstrand. Och det här har uppmärksammats ganska mycket i media får man lov säga. I dagens nyheter så står det planer på invandrarregister döms ut. Ilska mot SDU, det var den 6 mars 2012. Då så säger man då att SDU har sökt 100 000 kronor. Och för att driva sin kampanj och... De på dagens nyheter har ju naturligtvis varit i kontakt med Migrationsverket och försökt få dem att så mycket du kan, det går att ta avstånd ifrån det. Nyheter 24 på internet uppmärksammade det också med rubriken SDU Desperata efter uppmärksamhet vill locka bort invandrare med goodie bags Och i expressen står det SDU-kampanj ska få arbetslösa invandrare att flytta tillbaka. Man vill alltså uppmana arbetslösa invandrare att återvända till sina hemländer, skriver man. Och det var P3-nyheter som först berättade att Sverigedemokratisk ungdom hoppades kunna få 100 000 kronor för det här projektet. Borta bra men hemma bäst. Och kommentar från Gustav Kasselstrand i Expressen är då att det riktar sig till de som inte har lyckats få ett jobb och anpassa sig till den svenska kulturen. Vi hoppas att människor som har funderat på att återvandra ska få den information de behöver. Det är helt och hållet på frivillig basis säger s ordförande Gustav Kasselstrand. Och då så kritiseras det naturligtvis med att det vanligaste är att det är deras spora organisationer är djupt förankrade i hemlandet. Det handlar om personer som har tvingats fly sina länder och har någon förhoppning om att komma tillbaka när det blivit bättre. Det här låter som någon övertalningskampanj och om att få uppmärksamhet i sin politik. Inte om att hjälpa människor som har en dröm om att återvända säger man alltså på Migrationsverket. Men Gustav Kasselstrand besvarar kritiken jag vill påminna om att det är Migrationsverket som vädjar till organisationer att uppmuntra folk att återvandra. Det kommer från Migrationsverket att det finns ett stort behov av återvandring det är inte SDU som har sagt det även om vi också stöder tanken. Jag har något annat som jag uppmärksammade i förbifarten också det var i Dagens Nyheter där skriver ett antal folkpartister att man har ändrat uppfattning gällande skatt på handelsgödsel eller på konstgödsel just med anledning av att det sipprar ut lite kadmium i, i det här och vi, vi var ju faktiskt överens i oppositionen om att vi bör återinföra skatt på handelsgödsel så sent som för ett år sedan dock så menade Sverigedemokraterna att vi kan inte enbart belasta eh, livsmedelsproducenterna med den här skatten utan vi måste ju också ge någonting tillbaka och då föreslog Sverigedemokraterna att vi skulle Låta dem få billigare el- och dieselpriser eh, motsvarande samma belopp då som handelsgödslet kostar. Det var dock inte resten av oppositionen med på så därför så kunde vi inte fälla regeringen. Men nu har alltså Folkpartiet, ett regeringsparti, gått ut och eh, tagit ställning i samma riktning som oppositionen. Så nu återstår att se hur det slutar. Sen så har också en samlad opposition tvingat fram en snabb KU-granskning av försvarsminister Sten Toljfors. De tre rödgröna partierna är överens med Sverigedemokraterna om att en genomlysning av vapenaffären med Saudiarabien ska inledas. Och det, det gäller alltså tisdag den 13 mars. Det finns många frågor som ska redas ut. År 2008 fick regeringen kännedom om att FOI agerat på ett sätt som regeringen ansåg kunde skada relationen till främmande makt. Att i det läget inte starta en utredning är mycket märkligt, säger Mikael Damberg, Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen. Och, eh, Sverigedemokraterna vill ha en snabb, utred snabb behandling av ärendet. Partiledaren Jimmy Åkesson tycker att det är för tidigt att tala om misstroendevotum. Däremot så har Vänsterpartiet gått ut och krävt tolv års avgång. Så eh, sista ordet är definitivt inte sagt i den här Affären och det återstår säkert mycket innan vi kan lägga det till handlingarna. Men vi som sagt är med och påverkar även där vi som sagt driver igenom att KU ska granska det här skyndsamt. Sen så har jag också läst en snabb artikel om att det är rätt att visa sin avsky mot rasismen när Sverigedemokraterna håller torgmöte. Och det är med anledning av att den 10 mars, idag alltså när programmet går ut i direktsändning, så håller Sverigedemokraterna ett torgmöte på Stortorget i Malmö för att prata om otryggheten i Malmö. Och inbjuden huvudtalare är Sverigedemokraternas internationella sekreterare, till lika riksdagsledamot Kent Ekerot. Ekerot har gjort sig känd som en uh, islamfientlig Sverigedemokrat. Det säger jag här i, i tidningen. Uh, och... Uh, han är även den Sverigedemokraterna ledande ställning som har haft kontakter med eh, påstås det, alltså English Defense League vilket är naturligtvis är ett felaktigt påstående. Men eh, det har i alla fall uppmärksammat i media att vi har det här torgmötet i Malmö eh, lördagen den 10 mars. Ja, ni som som sagt är intresserade av att bli medlemmar i Sverigedemokraterna, eh, ni kan gärna höra av er till 08 50 00 00 50. Det kostar 200 kronor och man sätter in 200 kronor då på bankgiro 5280-7005 Alltså 5280-7005 Gå gärna in på våra hemsidor www.sverigedemokraterna.se Och lyssna gärna på oss igen nästa vecka så kommer förmodligen det här programmet att gå i repris men om två veckor så är det ett nytt program igen och ha det så bra till dess. Vi avslutar med musik. Det blir Kerstin Deller, tror jag bestämt. Ha det så bra. Hej.